Ars Doloris, Radu Stanca Îmi trebuie o nouă suferință, ca să mă pot deprinde cu uitarea, Căci în furtună, numai o furtună stâmpără pe stânci, descătușarea. Îmi trebuie o durere fără seamăn, durerea veche să mă pot înfrânge, Căci numai când voi plânge în tăcere, pentru tăcerea ta nu voi mai plânge. De ce te miri? E loc destul în mine pentru un vulcan ce așteaptă să-i rupă. E loc destul în mine pentru vinul turnat la zile mari din cupa în cupă. Sunt mai încăpător decât o rană, mai vas decât o peșteră din ere. Și poate că e loc destul în mine și pentru tine, și pentru tăcere. Dar pentru mine nu e loc de mine singur, nu-mi găsesc în mine locul, de aceea vreau o nouă suferință, din care focul meu să-și soarbă focul. De aceea vreau o nouă îngleștare, pe care harfa mea să o strângă în coarte, căci numai când voi arde mii de ruguri, pe rugul meu aprins, nu voi mai arde.